Їй здавалося, що мокра земля затягує її у свої нетрі. Лишилося пару ковтків повітря, і настає кінець, кінець світу. Над нею розкрилася парасолька. Ніка навіть не помітила, звідки вона взялася. Просто розкрилася, і потоки води пішли повз. І вона почала дихати. Підвела голову, і її освітила та сама осяйна посмішка. «Ви, – сказали, – після дощику в четвер, але забули взяти парасольку», – сказав він, підхоплюючи її під руку. «Може, перейдемо на ти?» – сказала вона. Кінець озвученої книги Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях. Звукорежисер Сергій Ковальчук. Київ, 2014 рік.